«А це хіба ж не діло? Не в піжмурки ж граю!» – крикнула й собі Мотря. «Чому ти, Мотря, й досі не замила хати?» – промовив Карпо до жінки. «Не замила, бо гуляю от самої півночі. Ось вже руки рук і ніг не чую. Так натанцювалась!» – промовила Мотря. «Та чого ти ти кричиш, як на батька?» – крикнула Кайдашиха. «Мені вух не позакладало, чую!» «Я на батька не кричала ніколи, а вас мусиш кричать, коли робиш на всю сім'ю сама!» «А хіба ж ти робиш сама?» – спитала Кайдашиха. «А хто ж мені помагає, коли хата й досі не заметена, крикнула Мотря. «Чого це ти, Мотря, кричиш на матір? Мати тебе не наводить на злий розум, а на добрий», – обізвався Карпо. «Мала розум, а вас, мабуть, оце згубила», – сказала через зуби Мотря. Вона отжумала так здорово, що аж на мисто брящало і дукачі коливались. Мотря поскладала плаття на коромисло і пішла прати на ставок. В хаті стало тихо. Кайдашиха взяла віник і вимала хату і сіни. «Ти, Карпе, не потурай своїй жінці, а то вона мене не слухає, що й лає. Вона мене зовсім не має за матір. Що з того, що вона робоча, коли хата три дні стоїть неметана?» «Не три дні, бо, а тільки один день», – сказав Карпо. «Так, сину, так, держи руку за жінкою, а матері не можна буде далі в своїй хаті й слова промовити. Мотря молода, то нехай робить, а я вже стара, підтопталась, мені можна й відпочити". «А ти, жінці, не потурай, бо вона й над тобою далі коварзуватиме!» Карпов узяв шапку та мерщий з хати. Йому було жаль жінки, жалі матері. Поки Мотря прала сорочки, Кайдашиха затопила в печі і приставила вечерю. Вже смерком прийшла Мотря з сорочками і склала їх на лаві. По хаті пішов холод та вогкість. Свекруха поралась коло печі мовчки. Невістка достала з полиці хліб та сіль і сіла полуднувать. Вона кинула оком на діл, хата була заметена». «Не буде моя невістка покірна та слухняна», – думала Кайдашиха, стоячи коло печі, – «не отпочину я на старість од роботи». І Кайдашиха важко зітхнула. Мотря зрозуміла те важке зітхання, наче докір собі. Чоловіки посходились у хату і сіли за стіл. Мотря кинулась насипать галушки в миску. «Геть!» – крикнула Кайдашиха. – «Сама зумію і насипать! Не ти напартолила! Сідай та запихайся!» Мотря одійшла на бік, згорнула руки і собі зітхнула. «Чого це ви гризетесь?» – обізувався старий кайдаш. «Чи вже не помиритись коло однієї печі? Ти, бо мотря, повинна таки поважати матір, бо мати старша в хаті!» – почав навчати старий батько. «Треба ж комусь порядкувати в хаті та лад давати. Дасть Бог, приставлю через сіни хату, тоді будеш собі господиною, але в гурті все-таки лучше жити!» Всі вечеряли мовчки. Мотря стала коло мисника, мов, укопана. Вона не сіла вечерять. «Ну, годі тобі, дочку, гніватись!» – знов почав батько. «Сідайте вечеря, бо ти натумилась!» Мотря стояла коло мисника і з місця не рушила, та все дивилась у піч, де тлів жар у пополі, неначе хотіло розвеселити свої очі веселим вогнем. Всі встали з-за стола, подякувало Богові та Кайдашисі, а Мотря все стояла на одному місці, наче сирота в чужій сім'ї. Карпосів на лаві й насупив свої рудуваті брови. Між бровами було, знать дві зморшки, в котрих чорніла густа тінь. В хаті стало тихо, як в вусі. Каросинова невеличка лампа без скла блимала на столі. Старий Кайдаш, Кайдашиха і Лаврін стали перед образами і почали молитись Богу. А Карпов все сидів на лаві, а Мотря все стояло коло мисника. Світло погасло. Карпо й Мотря полягали спати, помолившись темряві. Мотря чула, що на її душу лягло щось важке. Але ні одна сльоза не виступила на її очах. Другого дня вранці Мотря замітала сіни. Чує вона Кайдашиха говорить на дворі з якоюсь жінкою, та все за неї. Мотря виглянула крадькома з сини. Кайдашиха стояла спершись на ворота, а проти неї за ворітьма стояла її кума – голова проти голови, не вони цілувались. Кайдашиха почала говорити тихо, але так тихо, що було чуть на все подвір'я – От, мабуть, довбиші надавали за Мотрею всякого добра, говорила кума. Ще й ти, кумо, забагатієш за невісткою. Де там, моє серденько? Я думала, що такі багатирі наженуть мені повний двір волів та корів, а вони пригнали одну дурну вівцю та ще й перше вовну обстригли. Щось моя невістка не очиняє при мені своєї скрині, мабуть, тим, що порожня. Чи робоча ж твоя невістка? спитала кума. Чи тямить хоч трохи в хазяйстві? «Хліб їсти добре тямить», – сказала Кайдашиха. «Я думала, що ті богатирі вміють добре спекти і зварити, але мені довелося всьому вчити невістку. Та то, моя серденько, моя невістка, не тобі ні спекти, ні зварити, ні прясти, ні шити. Оце як сама не догляну, то напартолить такого борщу, що й собаки не їдять. Як помаже комин, то всі віхті знать. А вже лаятись та мене не слухати, мабуть, учив її сам довбишу купі з довбишкою». Я скажу слово, а вона десять. А вже що лінива, то й сказати не можна. Вранці буджу-буджу, кричу-кричу, а вона вивернеться на полу, здорова як кобила, та тільки сопе».